На ловця і звір біжить. Так потрібна мені зараз Люська Корбут подзвонила десь хвилин через 5 після того, як я ввімкнув мобільний. Саме в цей час я поволі просувався від цирку в гору бульваром Шевченка. Якби вдалося не засісти десь остаточно, до 11-ї міг би дістатися до офісу в район республіканського стадіону. «Що таке, вараво?» «А що таке?» «Нічого особливого». «Ти щось хочеш почути?» «Ну, вимкни, дурня!» «Мало того, що мене вчора кинув, так ще з сонечком щось зробив». «По-перше, не кричи, бо тебе всі чую. Ніхто мене не чує. Поруч нема зайвих вух. Я хіба зовсім уже квакнута?» «Тоді, по-друге, де ти?» «А ти?» «Ну, ми з тобою у відгадайку будемо гратися?» «Ну, хтось із нас грається, так це точно!» «Якщо серйозно, ти де зараз?» «А, неможливо, можеш під'їхати кудись ближче до центру». «Ну, я вже близько. Тоді катай на армія, тут кава-маркет, знаєш?» «Знаю». «Ну, коли буду, не готовий сказати, але вже їду до тебе». «Пощастило». За ботанічним садом рухатися стало дещо легше, і до призначеного людською місця я дістався хвилин за двадцять. Вона вже сиділа в глибині залу і нетерпляче махала мені рукою. Ну, що? Ну? Примостившись навпроти, я замовив нам капучино, і коли танка відійшла, запитально подивився на людську. Кажи, це ти кажи? Ну, у нас не вікторина і не лахотрон. Що з Анжелою? Значить, ти чув? Подробиці знаєш? Та ні. Там ще якісь подробиці є? Ну, крім того, що в інтернеті, нічого. А я думала, ти мені скажеш щось ексклюзивне. Ну, наприклад, звідки і чому вона гнала машину в таку рань по мокрому асфальту, не будучи при цьому гонщицею? Та мені самому це цікаво. Ну, вона ж поїхала з тобою, правильно?» «А хто ще це помітив?» Ха, «Практично всі!» Люська відмахнулася, наче від комара. Замокла на мить, підсовуючи до себе принесене капучино, здмухнула намальовану на коричневій пінці квіточку, поботала в чашці ложечкою. «Ну, тільки всім за великим рахунком начхати!» Комарницький погорював, ну, звісно, зірка в нього на тусівці, а тоді на когось переключився. Ромка Барабаш нажлуптився. Але говорив досить тверезі речі. Їх, у принципі, і без п'яного ромки багато хто знає, наприклад. От тільки без образ, добре. Люська зробила великий ковток із чашки, облизнула пінку з губок. Анжелка, кажуть, напередок того, ну, слабувата, але разом з тим перебірлива. Ні з ким із тусівки ніколи нікуди не піде. Тобто, я забув про свою чашку, напій з колону. Ну, з бобриком спала, ну, тут зрозуміло. Тільки потім могла гайнути з першим ліпшим знайомим, який дошов у бізнесової тусу. З жодним боком не причетний. Серйозних стосунків ні з ким не тримала довго. Було пару кавалерів довше, ніж на ніч дві. При бажанні можеш підняти свійську хроніку, хоч у нашій газеті хоч де. Дві історії точно обсмоктані. За одного кавалера навіть заміж збиралася, на тільки потім горшки побили. А для чого мені це знати? Лісько уважно подивилася на мене. Е, старий ти, чортяка, вараво, розуму не набрався ні на грама. Скільки тебе знаю, а знаю років зотри так точно. У нас різні інтереси», – для чого зляпнув я. «Правильно», – легко погодилася Люська. «Тільки я – вільна жінка, а ти – самотній мужчина. Розлучений, правильно? Тому автоматично потрапляєш в поле інтересів таких, як я». «Ти не на мій смак, не бійся!» Вона знову махнула рукою. «Такі, як ти, жінок не завойовують. Ви чекаєте, поки за вами побіжать. І в тих закохуєтеся з першого погляду, хоча душевна конституція в таких, як ти, наче в носорогів. Вибач за примуту. Нічого, валяй». У нас сьогодні день чесних новин. Ну, коротше, не приймай Анжеліку близько до серця. Ти якраз її тип. Суворий, мовчазний тип, який від словосполучення Анжела Сонцева не післяй кіп'ятком у штанці. Слухай, тобі ж подобаються такі стосунки? Від чого ти? Ну, у нас не було жодних стосунків, вичевив я із себе. Аби чимось зайнятися, почав пити захололий капучино. Правильно. Але ж ти завівся? Завівся. Значить, ви поїхали до тебе, правильно? А Чому я повинен тобі сповідатися? Та ти мені нічого не повинен. Тільки після того, що ти почув, можеш ставитися до цієї пригоди спокійно. Саме як до пригоди. Нічого особистого. Це у сонечка спорт такий. А коли вона поїхала? «Не знаю. Я спав». «Ха, заїздила. Знаєш що?» «Ша-ша-ша», – ша. Люська виставила перед собою руки. «Більше не буду». Розбилася вона на своїй машині. «Що це означає? Ви ж поїхали на твоїй?» «Дуже просто. Анжела збиралася так зробити – забрати зі стоянки перед тим клубом свою тачку і повернутися на ній додому». Чи куди там далі вона хотіла? «Ти думав, що ви прокинетеся разом?» Моє мовчання вона сприйняла за позитивну відповідь. «Омикай таймер!» Пригода сталася на початку восьмої, коли точно невідомо. «Живеш ти де?» «Святошино, академмістечко». «Так, а сиділи ми майже на подолі». «Значить, коли їй треба було піднятися, аби привести себе в порядок, вийти від тебе, зловити таксі, приїхати туди, забрати свою тачку і нарешті поїхати на бучу». «Це дуже суттєво?» «Так, ви сварилися?» «Ні, причини не було». «Так», – задоволено мовила Люська, «вдома її ніхто не чекав, ви не сварилися». Бобрик випав в осад, навіть не звернув уваги, що підопічної десь нема. Ну, сонечко вільна в своїх учинках. Тим не менше вона не залишається у тебе до ранку, а підривається, коли ще темно і кудись женеться, не стежачи за дорогою. Я за тебе думати повинна. Чи ти сам, як кримінальний журналіст, зробиш якісь висновки? Люська корбут. Переможно подивилася на мене. І до мене нарешті дійшло, до чого вся ця равно. Навіть якщо все, що вона каже про Анджелині дивацтва та слабкості, правда, спроба моєї вчорашньої знайомої від когось кудись втекти, не виглядає тепер аж такою невинною. З цього запрошується тільки один висновок їй щось. Загрожувало. А я подзвонив приятелю в міську управу ДАІ, після чого мої підозри частково підтвердилися, хоча ситуація від цього не прояснилася. На перший погляд криміналу не побачили. Ну, таких аварій сотні. До того ж, якщо врахувати, що Сонцева – новачок за кермом. Я промовчав – «Про веселі цигарки, мені про них так само ніхто нічого не сказав. Хоча якби цигарки з марихуаною в її сумочці знайшли, цього б ніхто не приховував. Навпаки, ось вам, люди, норми поведінки, шоу, бізнесу. Нате їх, їжте!» Перше, що я запитав, чи була при сонцеві її сумочка? Так, відповів мені, даїшній приятель, була. Обличчя кров'ю залите, та й не кожен інспектор годен впізнати у потерпілій естрадну зірку. Не Пугачова, зрештою, не Ротару і навіть не Могилевська. А так у сумочці знайшли документи, що вирішило проблеми зі встановленням особи. Набравшись нахабства, поцікавився. А нічого такого в сумочці не знайшли? І нарвався на логічне якого це такого? Ні, хлопці в нас старанні, в речах потерпілих завжди байливо риються, навіть опис складають. І цигарки з веселою травою можуть легко впізнати. Значить, цигарок при ній не було. А куди поділа? Треба між іншим свою халабуду перетрусити. Раптом про всяк випадок у мене приховала. Далі я запитав, чи не була Анжела п'яною, чи під іншим кайфом. «Ні», – відповів деїшний приятель. Щойно вона оклигала в лікарні, і їй тут же запропонували тест. По нулях. Стосовно алкоголю я був впевнений, а щодо марихуани – не знав, за який проміжок часу вона виходить із організму. Це треба дізнатися. Зробив собі другу позначку – Потім поцікавився, чи це справді аварія через необережність водія.